Əl-idğam, na'l-ğunna, nun-i sakin və ya sonra bu dörd hərif gələrsə, ya, mim, vav, nun. Bu zaman, nun-i sakin və ya tənvinlər bu həriflərə daxil olur və səs burundan çıxır. Buna misal olaraq, فَمَنْ يَعْمَلْ خَيْرًا يَرَهُ LİSƏNƏN VƏ ŞƏFƏTƏYİN kuran ı kərimdə dört söz vardır ki, bunlarda idğam baş verməz. Bu sözlər DÜNYƏ QİDNVƏNUN SİNVƏNUN BUNYƏNUN sözlərdir. İndi isə dərsi izah edək. ƏL İDĞAM dediğimiz kimi, idğam sözünün lügəti mənası bir şeyi digər bir şeyə daxil etmək deməkdir. İstilahi mənası isə, təcvid elmində mənası isə, hərflərin bir-birinə daxil olması nəticəsində birinci hərfin oxunmaması, ikinci hərfin isə qoşalaşmasına deyilir. Ma'al-ğunna Ma'a ərəb dilində bir yerdə deməkdir. Ma'a ərəb dilində bir yerdə deməkdir. Qunna isə Burundan çıxan səsə deyilir. Xunlə isə Burundan çıxan səsə deyilir. Məsələn, əcər mim hərfini şəddələşdirsək, onda Ən Ən Həmçinin nunu sakin və ya tənbillərdən sonra bu dörd hərf gələrsə nun sakin dediğimiz kimi sükunlu nundur, yəni nun heç bir hərəkə qəbul etmir və sakit halda olur. Məsələn en in un men min Bunlar hamısı sözün sonunda olan sukunluğun onlardan ibarətdir ki, saitsizdir. Sait qəbul etmir. Və tənvinlərdən sonra tənvinlər də bildiyimiz kimi 3-dür. En in undur. Bu 4 hərf gələrsə, bu hərflər ye, mim, vav mundur. Bu zaman nun sakin, yani sukunlu yani hərəkəsiz nun və ya tənvinlər, yani en un bu həriflərə daxil olar. Yəni və ya tənvinlər bu 4 hərfə ye, mim, vav, hərfinə daxil olub və bu zaman sukunlu itər oxunmaz, həmçinin tənvinlərin n səsi itər oxunmaz və bu hərflər isə faddanər. Yəni qoşalaşar. Və səs burundan çıxar. Yəni xunnənər. Və biz dedik ki, xunnə ərəb dilində burumdan çıxan səsə deyilir. Misal olaraq em en yəni səs, hava axını ağızdan yox, burundan çıxır. Buna misal olaraq kitabda olan Faman yamel sözünə baxın. Birinci misaldır. Faman yamel. Və Faman sözünün sonunda sukunlu nun gəlmişdir. Yamel sözünün başlığı isə bu dörd hərfdən olan y hərfi ilə başlayır. Və bu qaydaya əsasən idgham ma'al baş verəcək və sukunlu nun oxunmayacaq və ikinci hərf, yəni y hərfi isə qoşulacaqdır və səs də burundan çıxacaqdır. Oxunuş qaydası belədir. Fəmin ya'mal. Fəmin ya'mal. Fikir verin. Sukunluğun okunmadı. Yar fisa qoşalaşdı və səs də burundan çıxdı. Və ya ikinci misala baxaq. Burda isə tenvinlərlə qayda baş vermişdir. Hayran yara. Hayran yara. Xəyran sözünün sonu tənvinlərdən olan ən ilə bitmişdir. Yara sözünün əvvəli isə bu dörd hərfdən biri olan yə hərfi ilə başlamışdır. Və bu zaman qayda baş verir və əni nısı itir, yə hərfi isə qoşalaşır və səs də burundan çıxır. Və bu cür oxunur. Xəyran yara xəyran yara Həmçinin gəlin, üçüncü misala baxaq. Üçüncü misal lisənen və şəfətəyin. Lisənen və şəfətəyin. Və burada da lisənen sözünün sonu tənvillərlə bitmişdir və sonra isə bu dörd hərifdən olan vav gəlmişdir. Bu zaman qayda baş verər və tənvillərin sonu itər yəni ənin Nəsi iter və vav hərfi zə düzgün oxunuş qaydası təcvid əhkamlarına görə belədir. Lisanan və şəfətin. Lisanan və Əgər fikir versəzsə bu 3 misalın hər birində n səsi olduğu halda bu nun səsi oxunmaz. Və bu 4 hərfdən biri rast gələrsə Bu dörd hərifdən hər biri isə şəddənər, yəni qoşalaşar. Həmkinin Quran-ı kərimdə dörd söz vardır ki, bunlarda itiqan baş verməz. Yəni, oxuduğumuz Həfz-Anaasim qirayətinə görə Quran-ı kərimdə 4 söz vardır ki, bunlarda bu sözlər açıq-aşkər bir şəkildə baş verər və izhar şəklində oxunar. Yəni, açıq və aydın şəkildə tələfiz olunar. Çünki biz dedik ki, idğam sözün mənası həriflərin bir-birinə daxil olması deməkdir. Və bu sözlər dunya, qinvanun, sinvanun və bunyanun sözlərdir. Birinci misalı gələn götürək, dunya sözüdür. Əgər misalara diqqətlə baxsaz, görərsiniz ki, burada dəl hərfindən sonra sukununun var və sonra isə y hərfi gəlmişdir. Qaydaya əsasən burada sukunlunun itməli, y hərfi isə şaddələnməlidir. Amma Hafsanasim qiraətinə görə bu gör sözlər açıq aydın bir şəkildə tələffüz olunmalıdır. Və dunyə kimi tələffüz olunur. Yəni sukunlunun itmir və y isə şaddələnməyəcəkdir. Açıq və aşkar bir şəkildə tələffüz olunacaqdır. İkinci söz qinvanun sözdür. Qinvanun Və bu misalda baxsaq, fikir verərək ki, sukununundan sonra vav hərfi gəlmişdir. Qayda əsasən nun itməli, vav isə qoşalaşmalıdır. Amma burada nun itmədi və vav da qoşalaşmadı. Və bu söz Hafsanasim qirayətinə görə açıq-aidın bir şəkildə ifadə olunur və bucür oxunur dinvanun 3-cü misalda da sinvanun yəni burada sukunlu nun yenə yəni də vava rast gəlmishdir amma burada heç bir qayda baş verməyəcəkdir. Həmçinin bu niyənun sözü də buna misal ola bilər.